І я намагався бути відповідним своїй посаді. Провідник маю вести, проводити. А до речі, ми не заблукаємо, знову засміялася Зоряна. Вперше за останні дні їй було легко і радісно. Приїхала підтримати його, а виявляється, він її підтримує, надає сил. Вони сіли на повалений буревієм стовбур. Зоряна із задоволенням витягнула ноги в модних високих чобітках. «Мій світлої пам'яті батько завжди казав, що ви – наш прапор». «Він так казав?» – здивувався Бандера. «Дивно. Я в притаманна була гучна патетика». Жодного компліменту. Ніколи від нього не чув. «Я теж», – усміхнулася Зоряна. «Я зараз поясню, чому батько саме так висловився. Ще перед війною ми з ним подивилися в Парижі фільм Жул'єна Дювів'є «Бандера». «Бандера?» Він навіть глянув їй в обличчя, чи не сміється». «Саме так, Бандера», – підтвердила Зоряна. «Гадаю, це не про мене?» «Не про вас, але й про вас. От послухайте». Вона зручніше всілася на стовбурі. «Бандера – іспанською прапор. Але не просто прапор, а прапор параду. Дія фільму відбувається в Іспанії». Герой, якого грає французький актор Жан Габен, скоїв у Барселоні вбивство, його розшукує поліція, і він вступає до іспанського іноземного легіону. А там типовий для фашизму дух покори в одному і свобода сильних чоловіків у всьому іншому. Люди різних національностей – іспанці, французи, німці, італійці, росіяни, білогвардійці – Згуртовані, спаяні однією ідеєю фашизмом. Ваш Дювів'є пропагував фашизм? здивувався Бандера. Він просто фіксував факт принадливості цієї ідеї для багатьох народів. Для нашого народу ідея фашизму не є принадливою. Фашизм це рабство а українці достатньо вже скуштували цієї страви. Ну і чим закінчується фільм? Усі гинуть в оточеному форті. І французи, італійці, і німці, і росіяни. А над ними майорить прапор параду – Бандера. Вони помучили, дивлячись, як ще одна руда білочка скакала з гілки на гілку. І ви вважаєте, пані Зоряно? Так, мені видається, що на нас чекає облога і загибель. Але над нами майорітиме ота бандера, прапор параду. От і батько казав, що ви наш прапор. Лише прапор, шмат ганчірки, всміхнувся він. А вам цього замало? Та я не про це. Знаєте, пані Зоряно, ніяк не можу позбутися відчуття, що ви приїхали не просто так. Не тільки, аби відвідати мене славу Наталкою Андрійка. Певен, щось хочете сказати важливе? Так, дуже важливе, захвилювалася вона. Та не знаю, чи варто «Все одно ви мене не послухаєтесь». «Ну, тоді все ясно», – засміявся він. «Чекісти готуються до чергового підступу, і я маю бути насторожі, так?» «Ну, що я казала?» – сплеснула руками Зоряна. «Ви знаєте, я все своє свідоме життя прослужила в службі безпеки ОУН. І добре прослужили». Зрозумійте, я нелегал-професіонал. Працювала і у німців, і у більшовиків. У мене великий досвід.